Hej, det er Musimor. Struer det shit. Yes! Yes! For kæmper! Yes! For det er godt, man. Ja, tak til både Musimor og BF. Ja, det er den bedste intro. Den har lige fået et øh, I fik lige li op. lidt ekstra godt at få penge ja. her i, i dagens øh, eller ugens øh, podcast. Ja, vi har været ude og samlet lidt lydbider så vi kan lave nogle lidt lyd, lækre ja. små øh, lydfiler en gang imellem. Vi har virkelig været ude i marken, kan man sige, i, det, ja. i, i den her podcast. Ja, det, det håber vi, at I har fået lidt øh, jord ud. og nejlende. Ja, Grave, gravergruppen er vi jo. Vi ja. er ude og finde nogle, nogle magtmuse. Det har vi, og det skal vi i hvert fald nok vende tilbage til. Ja, vi starter i tru, som en tror Ja. Vi starter i struer, vi skal forbi lidt musik, vi skal forbi, og så ja, Aarhus, Aarhus Biliv. Det er æh, en halsy Lukas, vi har med os i dag. Det er Den det. Han kører på 50%. Ja, han, han er sgu hårdt varmt. Hans plan er at tage op på arbejde i morgen, og så lige til computeren, og så tage hjem. Ja, det er ikke det det meget. Så kan jeg jo sidde alene sammen med Jens Jørgen. Så er du bare rigtig tæt på mig. Så er du meget ikke... meget til frokost. Så får jeg tid til at minke lidt. Ja, i ja. ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtig dejligt. Ja. Men du hører lige, altså, vi tror, vi har jo lidt en lidt internt kamp med Jens Jørgen. Nu er jeg skal ud og rejse med ham ja, i to uger. Ja, så skal jeg lige have lidt ja. alene tid. På uh, alene tid, ja, alene turer. Ja, det er Ja, Det skal vi også have sige. Uh, det er lavere. Det vil komme et. Uh, det, det kan det. være, der kommer Jens Jørgen nu ret fast. Kommer med i podcasten. Ja. Og Jeg tænkte, jeg tænkte også, det skulle lige til at sige at lige optage lidt. Uh, Påt fra nede, kan vi tage med regn med. Ja, det er godt. det er, at uh, ja, det lidt af noget kvalitetsikling. Ja, helt seriøst. Der er færdig med noget nogle ja, sædvide der. Er noget. Nå. Nå. Men uh, lad os komme i gang med dagens uh, pot. Vi skal hurtigt forbi struer. Ja. Øh, skal vi der i sætning. Det lykkes ikke så spændende ligesom, som næste øh, næste uge. Der skal vi jo forbi. Hvad siger du om selstefri? Oh uh, ja, det, er sgu da rigtigt. det bliver rigtig. Det, det bliver det bliver en kæmpe uh, sportsspecial. Typografisk altså, special. Jeg tror, det bliver udvidet. Uvidet. Ja. Øh, Vores ja, podcast der den den uge. Det er fandme godt. Men godt. Øh, men inden vi skal på sælse fra og i den forgangene uge her, der øh, der er der været rimelig stille og roligt i strøm. Så fine den har været til Tansen. Vi har været i Tansen ja. Ja. Så det var det godt igen. Det var det var rigtig mega. Jeg kommer der James med i Tansen den aften. Ja, det er rigtigt. Han var øh, han var en kæmpe stor øh, 12 op, Altså, han var 100% på ja. det. Wo what is this place? <laughs> is this altså, what you call Legoland? Jeg tror det <laughs> Yes, this is amusement park. <laughs> det er altså, og han, han kunne jo mærke, altså service derinde, ikke også, yeah. den var der bare. Yeah. Altså det får yeah. du ikke. Uh, nej, det får du ikke. Det får du ikke i England, altså det får du ikke nogen steder. Det får man i virkeligheden. Hold op. Det gør vi ikke. Ja. Men øh, uh, okay. men det var så ret stort, vi skulle have et klarlagt. Vi skulle have et klarlagt, ja, det var først det eneste. Og nej, det. Det, er ja. det. det er mega normalt det her steder her, vi kører her. Vi kører landevejen mellem Vejle og Viborg, tror jeg vi er imellem. Det er inden for Tilgerå Kommune er vi egentlig lige nu Er vi det? Skuddet til Steven, altså det er rigtig flot område, de har så her flotte høje grantræer og sådan Det er alt i alt rigtig rigtig ja, at kan det kan Det vil ikke overraske mig, hvis vi kørte ind i en helge om lidt. Ja. Det kunne sagtens ikke. Altså det vil give lidt uh, spænding til den her tur, som vi efterhånden ja. er, er ved at have. Og så men... er jo lavet til at køre ælge ned Ja, altså ja, det er det jo. Det er jo ligesom at man tager på jagt derhjemme ja, med et gevær, ja, ja. så tager du på køretur ind i Oslo. Ja, ja, præcis. Altså det er jo ikke. Det der har sådan at den har spiste kantede front. Det er den lige sikkert kapet. Det er helt derfor. derfor. <laughs> der knækker den lige midt over. Men, øh, men eller så, altså der er ikke sket det helt store historie. Vi har været endnu, Ej, er har været endnu mere sammen med vores gode øh, James den Best. Den James der. Ja. Øh, han er ikke særlig nede med exotiske beach, James. Nej, det er han faktisk ikke. Nej. Desværre, ja, det er, men altså til ja, vores ja, fordel kan man, så... man også sige, fordi at vi har det for os selv, så... Ja, så kan vi... Altså vores hæftige diskussioner, dem tror jeg slet ikke, at vores morforråd på eneste arbejde... Nej, ikke, det, ikke, ikke, altså... det er slet ikke stort nok til Det går... Det går... Vi har også Lygen lidt rundt. med meget af vores humor, og det vi går snakker op, det er bare at sige sådan noget med... Det var bare det, jeg gjorde, <laughs> sådan noget snakke. Dansk situation altså, altså, måde. Men den, den er lidt svær for James med på, at forklare ham de, yeah. den humor. For James kan jo bedst bare lige memes. Han er helt vild med scientific ja, memes. Han elsker. Han har en meme page, det her. hedder øh, Memes for logarithmic scaled <laughs> mathematicians. Eller altså, det okay. lignede Matlab eller sådan noget. <laughs> uh, så er det meget, ja, det, det er meget Det er meget lejme, jeg ja, ja, det er faktisk. At, <laughs> jeg siger at vi kan vi kan vi er gå ind og finde nogle af de bedste. Den har grinet fucking meget af. Ja, lad os Den ikke, det nok. vi gør det. Det altså, glæder jeg til det. Altså jeg er måske godt med at syge, for det er Yeah, ja, yeah, yeah. det han var rigtigt. VB er helt ude lort, han laver altid lortklasker. <laughs> det er ligesom Steven nede til festivalen, hvor han lige siger i landet. Det var <laughs> den, der, der kom hen og ville tegne. Vil du ikke vidste det? Nej. Så kommer han med en lille... Når jeg håber ikke, det er krokitegning. Jeg håber ikke, det er krokitegning. <laughs> <laughs> og så griner han selv. Og så klasker han lige <laughs> Ja, det er sgu altid god. vi smider den med Johnson. Ja, for det er jo vi ikke snakke, vi ikke altså med. vi kan godt snakke om weekenden for fordi at ja, ja. fordi altså efter vores øh, fem trofaste øh, dage i Struer ja. så øh, så skulle vi jo hjem til Aarhus hvor der lige så var gang i både øh, øh, og. vi havde jo øh, der var festival i Aarhus. Ja, altså vi, vi blev festival? Jeg synes vi blev gode til at finde nogle gode ting ja, vi når vi kom hjem. Til en masse ting, ja. Og, og øh, det var jo der var også en lidt roskildestemning altså, altså, så altså det og menneske. Jeg tror vi var der ikke på åbningsstedet. Jeg tænker de har væltet hegn. Ja, det tror jeg da også, Spændende i på første. De skulle bare skynde sig ind og få en af de pladser, hvor du kunne sidde i, i liv for regnvejret. <laughs> det tror jeg da for, for dem, der ikke var der, så kan vi sige, der var måske altså, 20 personer foran scenen med en dame. Sådan en ja. rigtig øh, britiske mammer, der stod og sang et eller andet. Med, uh, fuck, der var fart på. Altså, på der se... var sådan en ind indre, indre dame, der stod og så øh, rappede mega hårdt. Altså, det var virkelig Young Money Bitch, selvfart, der var... Fuck bitches! <laughs> altså, det var klart. Vi skal vi går ind og finder det. Og hvad hedder han? far og far han stod bare nede foran og ja, smidte ja, ja. pistoler. Der var fandme gang i ja. den, der var. Og kæft, hun også nogle pistoler ude. Altså... så var nede blandt crowded præcis rundt, og de var jo så 20 mennesker. <laughs> altså, det var ikke helt vildt. Ja. Men jeg vil sige, vi fik en... Øh... Men til anden koncert, der var ikke en eneste. Nej, det var næsten en søn. Vi, vi var næsten tætte, så der var flest. Ja, det var egentlig. Det kan vi havde været der til øh, højdepunktet på den aften. Men det var jo lidt en celebrity. Festival, I den forstand, ja. at der var så lidt mennesker, at det at der var tre kendte, det gjorde jo, at altså, procentdelen af kendte det var tårnøje. Ja ja, altså vi var jo en del af de kendte ja, på, ja, det, ja. siger, på den tidspunkt. Ja ja, Johnson kom i over så øh, der var til Steven. så Steven kom ind lige efter os, så ser Johnson Steven, så kommer jeg over. Hey, hvad så? Er det var <laughs> ja. der var med i Motor <laughs> sidste uge. Det var, det, var med, det var dig, der kunne svømme, var det ikke det? Ja. Det, måske, så, det er helt vildt godt Steve. at møde dig <laughs> Altså, Johnson havde åbenbart angiveligt sagt til Steven, at det var fedt at møde ham. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, Steven han finder på, fordi ja. som vi måske kommer tilbage til, så Steven han har jo været ude i lidt af nogle løgnhistorier, i den fredag, tror jeg. han Ja, der var noget omkring er, en, en elevator, der, hvor knapperne var trykket ind. Vi også tage den nu. Altså, vi, det, vi, det der var skete, det var, at vi efter det her tog på fredagsbar, så tog vi ja. til Stevens øh, kærestes for Nå ja, vi, ja, vi, det var vi startede på festivalen, det var lidt dødt, så der smød vi fra. Så tog vi på Haddox, drak ja. nogle bejerne, fik uh, meldserne med på morgen yes. og så uh, tog vi hjem til... Uh, til Stevens ja. uh, kæreste. Og det var lidt mere på en fra uh, kloakrotte til uh, magmus. Der, der lå lidt lidt lavt. Ja, lidt lavere lave ja, en, altså, jeg, jeg, jeg, jeg må hellere sige, at der var en, der var, nej, der var lidt magmus. Ja, ja det, var, det var nødt til at sige, at du ja, det, ja, det. Du, skal tage, du skal på motorvejen med men ja, der er der er en, det der der så som du så med, hun var meget flink. Ja, til venstre har flink der ja, derhen med den grønne skel. Og så eh så Og så lem, hun var også ja. Sød. ja. Det der var i hvert fald skete, Det var at øh, altså vi kom over til den her forfest og eh øh, eller hvad det nu var. Ja. Fuck det okay, det blev det sgu nedfinde. Jeg, jeg skal lige at sige, altså Kæft, der var der man. var fuld på fra drengenes side. Ja. Det kommer mere på spil og lidt øh, mindre fuld på fra for pigerne. Men øh, i hvert fald, så, øh, så kommer I der og der skal bare fyres igennem. Ja. Vi får spillet en masse sjove spil, og apropos det, så sagde jeg omkring Steven, og der er måske lidt lyv omkring, ja. at Johnson synes, det er så fedt at møde ham. Ja, det så, øh, så sker der jo det, at Steven kommer ned. Steven og Sofie. Ja. Sofie er Stevens kæreste. Ja. De kommer ned, eller, hvor jeg ikke en halv time og sådan noget. Ja. Altså 45 minutter. Hvor alle, du ved ikke også sådan noget, når, ja, når det sker, ja, ja. ligesom når Lasse er ude og bakser. Ja ja. ja ja, den er god. Den er god, ej. Hvad hedder det? What så uh, så kommer Steven ned der, og han kommer, altså, den er endnu værre end Lasse. Han ja. kommer ned, og så siger han, altså der er en, der har trykket på alle knapperne i elevatoren. Så tager det lige 45 minutter. Hold kæft, det er <kæftig. laughs> Altså, Steven, jeg gider at sige det, yeah. det der, det er fandme... Okay, altså, det, ja, men, det er, er værre end din udvendelse til holdet. Ja, så bliver jeg lige i gråd. Vi skal ikke snakke holdet. Det bliver Nej, er meget kort. Ja, det, det bliver, bliver rigtig, bliver rigtig kort. Ej, jeg gad da faktisk en god runde. Jamen, det gik jeg Jeg er stadig en billeder. Det er simpelthen sætter. <laughs> men øh... Men, øh men, ja. men nu nu er vi inde på Steven og væk i 45 minutter med Sofia, så jeg kan vi lige hurtigt komme med anmeldelse anmelde til hende. Og hvor mange praktiske ja. tæppere man vil vi give hende? Altså, jeg vil godt give hende en af dem der med de rigtig lange hår. Ja. Øh, så men, så altså, der er lidt... Ja, de flyvende der, tæppe. Der, der er, er lidt kvalm vi, vi er helt deroppe. Jeg synes ikke, vi er helt op på et flyvende tæppe. Øhm, fem er, hun var år sgu sød Hun var rigtig sød ja. hun, er, hun er rigtig flot Rigtig ja. ja, sød lille Rigtig sød lille så altså, det, er, det er en mussemor det, ja, det, er, det, er, det, er. det er godt Steven jeg, det er synes, er en øh, jeg synes også det er rigtig godt er Og som vi kommer ind på øh, senere i den her podcast ja. så, så får hun jo også lidt point For lige, som ligesom at være en del af det her sling ja. Ja. Altså, Som man også vil høre lykkelig, ja. Det første hun siger til os Da hun møder os nede i byen Hvor vi er ude i marken og graver lidt med ja. musemøder skaffede materiale til potten, ja. så siger hun Snakker I om Steven's hold? Ja, og det er fandme en, det er fandme bag hver stor mand står der en stærk kvinde Der står en stærk kvinde Og Steven er ikke særlig stor, men har en stærk kvinde bag sig Ja, det har er... Der bliver virkelig vi supporteret Det er su fandme en kredse forhold Som om vi ikke har andet at snakke om Altså, det er bare jeg altså, jeg tror, Står er I lige og snakker om Steven's hold? Jo, det jo ikke da egentlig Det var da tilfældigt, det, det var også. vi snakket om 2 timer det helt vildt, så jeg laver helt sådan. Ja. Og jeg tror virkelig, Stine, at jeg må have fremlagt ja, derhjemme, ja. at... Altså, jeg ja, ved jeg ikke, hvad har den. lige sådan en lille... Skat, det jeg har... Jeg har også analyseret i tre timer, tror jeg. Jeg har ja. nået frem til, at jeg skal tænke tusind nu. Skat, vi skal lave mad. Prøv at høre her. Alle drenge, de har ikke lavet andet at snakke Du kan se, det her en time med ja, ja. Podcast. Mig. Altså, der podcast. De snakker om Der var jo at snakke. Det er lidt for stor et kanon, jeg ja. øh. Det kan være, at vi bliver kaldt Yellow Iverson derhjemme også. Ja. Ui, papi! Ja, det præcis. Og i elevatoren, alle de der ja, Jeg Skal jeg gå ind til at du trykker på alle knaverne, der er fordi du har fået dem lige omme væggen. Ej, kæft. Men øh, alt i alt rigtig hyggeligt derhjemme. Og det vi så gør, det er, at vi tager til til Umbi. Ja. Og selvfølgelig de fucking kontanter. Hvorfor er det, de insisterer på at være 30 år bagud? Altså, altså jeg ved ikke der? hvad der sker deroppe. Altså, det, jeg altså, de tager jo tage stadig, tage stadig nogle prøver i hånden, er det ikke noget, de gør det? prøver i hånden. Ja, så de siger, at der er nogle af deres test, der ikke en computer. Gør de det? det jo, det er jeg ja. det, de, det er Jo, det gør de faktisk. det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, jeg ved det ikke. Men er det ikke bare sådan også med læger og sådan, altså du, man kan jo, det kan vi jo teste i dag. Altså, jeg kan jo prøve lige at gå ind og se rent faktisk, hvad der er galt med mig, og så se, om internettet ikke fungerer godt nok. Ja. Om man ikke bare bruger ja. for afskaffet de her læger. Ja. Ja, jeg har set, der er sådan en, der er et eller andet program hvor øh, det er... Jeg tror, de samler sådan fire gutter eller sådan noget, ja. der så skal prøve ved hjælp af netdoktorerne internettet og så finde en diagnose, og så er de så mod én læge, som skal finde en diagnose, mere, ja. altså fordi han er læge. Ja, ja, ja. Det, er også, altså, det er jo præcis, det er jo det, det er programmet. Det er det jo faktisk. Men, men jeg vil sige, det kan godt være, at de, de ikke kan finde ud af betalingsmidler, men, øh, men de kan det kan tilgælde sig ud og finde ud af at holde en fest. Ja. Jeg synes fandme det. kan vi laver lige en lille netdokt-analyse efter det her. Altså det kan vi godt. Ja. Men, øh, men ja, jeg synes faktisk, at der var god gang i den der. Ja, der. Altså, de fedt. havde lavet udendørsfesten for en gangs skyld. Der... Og Magnus, altså vi, vi kom jo da op og kigge kom ind. Og så uh, Magnus, han, han laver jo rigtig uh, altså... festvalgstrikket lige at over hegnet. Ja. det føler vi bare tråd. Magnus, han er jo, og det vil vi også høre lige om lidt, fordi Magnus han, han er jo på balladhumøren her aften. Ja, det, det kommer kom også. Det det Altså, der, Nå, der, der, der, hurtigt, der men, var hurtigt. han laver også ud med, at vi sad dernede til festivalen. Og så er sådan, at så vi en øl i dag. Og så sådan, det er det sådan var nej, det er bare det her så hjem. Ja. Og så var Magnus sådan, så jeg vil jo gerne. Altså jeg vil, altså jeg vil gerne drikke altså, i aften. Det er mig, der gerne vil drikke. Ja, jeg siger, at jeg gerne vil drikke. Og det er bare det, jeg gerne vil. <laughs> og, og så må jeg andre jo selvfølgelig ja. hvad I gerne vil. Ja, så vi jo gøre det, som I gør. <laughs> altså, det er bare mig, der skal drikke. Ja. Det var mig. Men, men det ville Magnus så gerne. Ja. Og det gjorde han. Og, og det gjorde han også. <laughs> og vi fulgte benen til op. Det, var kaldt, de det Jeg synes også, det var en rigtig god investering. Ja, og så det er det ellers rundt at handle. Det var også sådan, det var meget hyggeligt. Så skal vi rundt. Vi har jo ikke nogle kontanter deroppe. Nej, præcis. På over hegnet, og så det er det ellers så rundt og minkle lidt og lige, hvad ja, så? Ja. Der er en halvdel af din øl tilbage der. Du siger til en 20 for ja. et beslant der. Hvad gjorde du da. Du ja. fik lov til at købe en øl for. Ja, jeg fik kud. lov til at købe øl og fik en snudle bagi ordentligt. Oh, hold kæft, fik du en med? bagi ordentligt? Ja, jeg fik en 20 bagi ordentligt. Det var på 25. Det var 25. Ja, 20, fuck, oh, hold kæft, man. Det er, det er, jo, altså, det det er det jo det, det, det, er, det moderne Aarhus-sæt. Ja, det er det moderne Aarhus. Det er det jo. <laughs> altså. ja, det må være Ruslo-sæt. <laughs> ja, der kan jeg skud være Ja, det, det vi lige hører Danny om, findes det overhovedet i Norge ja, altså, det her? i hvert fald. Det er noget, Ellers, er så, ellers så, så er det mere at komme i gang med at brænde. det. Ja, det er bare mere at være den første. Skynd dig, <laughs> før din nabo gør det. Nu har du fået dig at vide. Ja. Selv tak. Men øh, jo, jeg skal lige have sat den her GPS til først. Men altså, der var god gang i den deroppe. Ja, og øh, det regnede jo lidt. Og på tidspunkt, så regnede det så meget, at øh, det havde skrevet. Ja Det var sådan en af de der DJ's, der ved det var en eller anden ombygget fed bil var renger, op renger. Og taget, det var meget cool ja, det var Og så lige pludselig, der var bare fuld gang i festen, det regner man Man fester jo de, så det er jo hyggeligt nok Ja ja Og så siger man bare Vi, det regner Ja øh, Vi smutter Det regner, jeg har fået min penge, de var kontant ja, de var Tak de var for det det for Og så lukker de bare det sæt der Whoops Og så er ja. de væk på sådan fem minutter Ja Altså det var sådan en, bare Og så døde de lidt men altså, jeg synes, at vi fik danset lidt deroppe, og... Ja, og så gik vi ind på at danse hurtigt, men der var fandme mange. Ja, der var rigtig meget. Det var jo en eller anden sommerfest, det var et eller andet specielt event, ja. også, der var også ja. derfor hegn og sådan noget, man ikke kunne komme ind i ja, ja. hospitalet. Altså. Men det var faktisk fedt. Ja, og jeg var kæft, synes, det var, der var, det var jæftigt, fedt, og, og øh, der var mange musikler. Det var hele start, det, det var for meget. Ja, det er jo altså, en dejlig følelse, lige i råtthælen der. Ja, yeah, men det står bare kitter, op. jeg til at lige ud og gå sundt mig. Ja. Var du sådan blevet over os, for at følge med? Fordi at, øh, det der skete, det var at Magnus og jeg, vi går sammen op i en bar. Ja. Og så øh, fordi der er en lille musemor, der kender Magnus, vi ja. giver fat i ham. Ja. Så, øh, så Ostefar, han står helt alene ude på et ja. ukendt uh, sted. Ja. Og så jeg går bare efter ham. Jeg, altså, ja, ja. jeg har angiveligt ikke set, at jeg er taget fat i ham. Nej. Og så, så, bliver øh, han så, der, så bliver den fandme smidt. Der? Det kan være at jeg selv kan, kan skrive ind omkring. Det tager, vi ikke? Vi vi ringer til ham senere om Ja, det gør vi. Så vi spørger hvor, hvor, hvor koldt det egentlig? Var. Ja. Jeg føler ikke, det var. Men rigtig man rigtig er, men er, er jo fuck, når du har set en eller anden fest, du ikke kender. Noget. <coughs> ja. Jeg er ikke meget med de der norske, tror jeg. Det var. Ja. Det kan jeg ikke Det var det Jeg kunne ikke finde at jeg. ja. Nej. Det var vi var ude og snakke med en Ja. Det var. Ja. Jeg okay. fik ikke snakket. Okay. snakket og du, du, fik jo også snakket. Jo, du fik der snakket med en lille musmudder er ja. Mille, Mus. Ja, Mille Mus. Det er hende, der snakkede snakket her. Ja, det er vores søde intro-pige. Ja, hun har meget sød. Altså, øh, hun ja. Hun lidt Hun har, lidt el, ja. eller. Hun har ikke 25, eller sådan og sådan en Nej. Nej er det ikke Nej, hun ræller med Magnus. Øh, Nå, 20, 80, 20, ja. Ja, hun går på ja, Anders' semester. Så oh, ja. det er fjerde semester ja, Magnus er også rimelig gammel. Ja. Øh, så Kampen hende mødte, og hende fik vi en god snak Nå, med. Vi tog ned i byen vi er på øh, Faust. Faust og der næst ja her Barløs der næst der Barløs ja. det er var rigtigt det var er rigtig. rigtigt rigtig. vi lige blev ledet så af... der kommer vi vi giver os lige nå at optage så vi optager nede nede på Faust ja det gør det vi der ja. hvor uh, Stevens musmåre optræder nu ja jamen øh, altså vi kan godt er godt smidt nu det, øh, men vi krasser lidt af det vent til der lige kommer morgenmåltidet der er det for jo lige altså det vi fik ikke endnu en lille vi får den nemlig vi tog en lille morgenmåltid special det gjorde jeg nærmere udebundet. Øh, uh, jeg har ikke hørt det, og jeg var stiv. Ja, altså jeg, jeg, har, løn, jeg, jeg har klippet det. Jeg, jeg husker ikke så meget. Jeg har klippet det her søndag morgen og jeg, jeg, I godt glæde ja. Det bliver rigtig hyggeligt. Men, øh, men der tog vi ned, ja. Og så tog vi jo egentlig bare hjem. Jeg fik ikke noget at spise. Nå ja, hvor, Nå, og det gjorde du. Husomore. Ja, det fik jeg jo lige en lille, øh, det, lille stykke Josefine med hjem. Ja. Det lå jo slet ikke mærke til. Jeg tror bare, to vi tog cyklerne være sit. Det kunne godt være, I lige sammen samme vej der. Det tror det gør der vist. Ja, nej. Du det stod... rigtig der også, og var rigtig snartet og... Ja, Utsenbarer altså der og er så vi har med øh, at ja. til far. Åh, oh, Åh, oh, jeg har det så dårligt. Jeg sveder, jeg ja. ja, det fik jeg også ryste Det sparer jeg nej, det er, man... lige. Det sparer jeg lige. <laughs> lige kunne. Kom, lige Kom et lille, lille stykke råd Og <laughs> lille lille, lille, lille Bare et <laughs> lille stykke. Nej, ja. det var bare sådan. Det fik jeg så ikke. Ja. Forvarm også. Fik du noget? Det fylder lidt. Jeg fik lidt øremystet. Brugte jeg... man? Beder. Ja, ja. Meget. Ja. Så sådan lidt mere ribber, så jeg kan. på så, sig. så, så er vi, <laughs> jeg, jeg kan ikke være alt. Jeg kan være alt hvad jeg kunne for. Og, og det var jo. Det var jo. Og hvad var det sådan stopper for det løs? Det var at øh, så udsendt en øh, ung spiller som jeg ja. så er, så havde jeg selvfølgelig ikke tænkt mig komme med. Nej, det er jo vandt til at det her regner. Det Magnus Magnus sand var jo sammen med en pige, da hver eneste dag hun har taget arre ah, gummi med og regnsandpuds med. <laughs> ja. hun, altså. hun, køder, hun er så hun er skørt med så godt. Ja, det går hun for Så så langt har jeg formentlig ja. ikke tænkt at det var Nå, jeg. Nej, jeg har lige noget. Jeg har lige ræk, det. Jeg tænker, <laughs> ja. at noget ikke. Jeg skal lære noget rigtigt. Det er så hårgrønt. Jeg er jeg vant til regnet. Det er ikke altid regnet ikke så godt til at have <laughs> at fylde køleskab. Så det og det så tager jeg lidt lidt. <laughs> <laughs> så tager jeg voerne op, giver dem sig selv. Og så er hun der ikke. Og så er det fordi, hun står og laver her. Og så så står hun bare dig. og <laughs> morgenen, <kæmper>. <laughs> er det var hvor er det far? Tak for at ja, Men det, så øh, velpåberen var du ikke? Nej, det var jeg sgu ikke. Du Men, havde en øh, sød pige, vil jeg sige. Så, har Jeg har også sgu så. så. af ja, det, det var hun. Af, af, af, intet ja, det ja. Sagde du? Var du så fedt at du sagde, jamen, øh, du kunne jo bare tage en fortrællessspil eller sådan noget? Nej, nej, fordi det var det slet ikke derfor. Det var kun kun ja, Fordi jeg, jeg, jeg spurgte jo sådan lige pænt, sådan, altså det kan man jo godt. Ja. Om det var fordi, at vi ikke spørger børn sammen. Ja. Og så var hun sådan, nej, nah, men det kom, heller ikke, det kom nok ikke til at ske. Nej, det var ja. og hvad hedder Ja. Og hun kunne godt se, at jeg... Du luer dig på ved siden af... Øh, ja, ja, det er sige, som hun havde sparket mig at <laughs> hvad hvad hedder vil du af det. Hvad bare du? Hvis du lyder lidt nok, så kan du lige tage en slag. Ja. Det kan man godt gøre. Ja, det tager jeg sgu. Nej, det gør er... jeg før. ikke at komme ja, til slikker. hurtigt? Så hvis du lige knæpper, og lige er ja. at komme, så tager jeg tage lige et spark dig selv. Ja. Ja. Altså, gør du det selv, eller får du indtaget? Ja, jeg tager ja. et smeltespark jeg. Ja, du... jeg tager ikke ud af med på. Det kan godt være. Et lille Det er ja. på øh, venstre. Øh, stil, du skal den, her mod den, den fyr, øh, her, ja. Men, øh, ja, men nej, det løb, gjorde det. jeg sgu ikke. Jamen, jeg har en kondom her i Må jeg få en til næste weekend måske? to. Skal have. Så kan jeg også få en mor, skal der, altså to, fordi der, når du er sådan stiv, og du ligger der og fjæber, ja, nej. Ja. Jeg Ja. skal altså have en fordi det, det, det er ofte, det går for Altså det jeg, hvis det er i om lidt sexliv, synes jeg. Ja, nok om lidt Der er heller ikke så meget. Altså, det ikke til noget date. Du skulle have været på date her. Øh, er her? Ej, altså, i, okay. ja, det altså skulle være lidt lørdag. Det havde den halv aftale. Ja, ja. Det? ja til højre, ja. ja. Øhm, ja. Jeg havde en halv øh, en aftale. Men den, øh, det blev til en helt altså, aftale? Ja, jeg, jeg må indrømme, jeg følte sgu ikke lige for den. Nej. Og så tænkte jeg, så var det som om jeg havde god samvittighed over for mig selv også, hvis det var, at jeg sagde, at jeg var syg. Uh. Det var jeg også lidt. Ja. Så det var okay. Ja. Så, øh, du kunne da ellers at komme hjem og lave noget suppe til dig. Ja, det kunne jeg godt have gjort hvor du få det de ja, der, der, der. der der, hvor er hele hovedet Så der er sådan fodbad, det oh. så der, der. er der, du har født sådan det og så bare så på ryggen der. Ja. Oh, oh. <laughs> <laughs> Kan du op for <laughs> men, øh, men ja. Nu ser vi. Der er øh, der er masser af møder, mus øh, Ja, ja så må det blive næste weekend. Ja. Næste weekend, der kommer James jo Ja, det er rigtigt. Så det kan jeg godt glæde til. Ja, så jeg der kommer med til Danmarks, Danmarks største, største... ...hvor vi skal fejre maj... Ja. Forhånden af Pysselsdagen. Hold kæft. Jeg har sagt familien, familie, det skal der være med man kommer op fra der, så vi kan tage direkte ned og... ...lige ned og... Det bliver fandme godt. Ja. Det ja det, det bliver godt. Jeg skal have 23 bajs'ere. 23 bajs'ere. Yes. Ja. ja det, det, vil jeg, er, det vil jeg gerne okay. ledsætere i så. Ja. Men, øh, men vi skal lige have sig. med at, at øh, udover at det blev farligt hjemme hos Muzumore, eller det lige var ved at blive farligt, ja. så, så blev det jo rigtig farligt nede i byen for øh, rådtefaren for nummer 1, Magnus Lind. Ja, nu er det Magnus Lind, uh, uh. den gode joker, som han nu engang er, ja, er så jo. tænker han jo, der holder en politibil. Altså, vi kan godt lige enige om, holder øh, sidder og, øh, den sidder to knaller i Holder midt på øh, den der øh, Den ene knaller, der har lidt mere øh, lort i hovedet, end om den anden. Ja. Han var, ja, han, han lige var... lidt. Han kunne godt have været kæreste med Sofie. Ja? Det var lidt af pakistaner var. Der var sådan lidt, ja. Det skal til, her. Ja. ja. Øhm, og Magnus, øh, Jokerfar, ja. han øh, tænder lige blitzen lige op i hovedet på øh, pakistanerfar. Der sidder i sin kampbutifar, ja, der sidder der øh, en der en en en tøs, der lige øh, står med hele brystpartiet indover. Øh. Ja. Og vi vi kan smide videoen op. Ja. Men, øh, men så provokerende synes jeg nu heller ikke det var, men det der det. sker, det er, at Magnus han i hvert fald lige bliver hårdt. Han synes de, det ser de sjovt ud, de at de sidder deres af bilen. Og Magnus, altså der går ikke to sekunder, så står Magnus jo stort set med håndjern og en <laughs> dølk i ryggen. Øhm, og når det er pakistanerfar, så er det altså ikke sjovt. Nej like, nej, det er en sabel. Du skal i Og de er så lange. <laughs> de, de er det er ikke bare lange. sådan en, øh, øhm, en Og vi, jeg synes jo næsten selv, vi skal lade Magnus og øh, lige med et spørgsmål fra Poulsen forklare, hvordan det ender, fordi jeg har et lydkæm derfra er? Som, øh, så hurtigt som en rapporter eller ja, andet en så hiver, så, så hiver og jeg den altså mikrofonen op <laughs> og stikker mikrofonen så, lige om i der, hvor har vi en historie <laughs> det, det er fandme og en det dedikation min navn er Lukas Sandby, jeg står live nede fra Aarhus smidtby men øh, jeg synes I skal høre det og, øh, og det her det, det er efter øh, et par minutters diskussion ja. så, øh, så lad os lyfyre den på ja. Mær, får den gå bed. Jeg får ikke nu gå. Sådan. Altså det ville femm også have været lettere. Fuck skære. Om god ja, ja. Han skal så læve, så læve med irritere mig mere nu. Fuck. mig. Hold kæft, Fuck, hvor fucking spast. Fuck. det. Ja, det er, så hold kæft, det en ballade fra. <laughs> ja, man kan også kan høre det er en dejlig vending han lige slutte af med. Altså han hold får i hvert fald spørdere, mand. Og, og jeg ved ikke om man kan, jeg ved ikke om man kan høre det. Men lige i baggrunden, så kan man høre, at i det de sætter sig ind i bilen og lukker dørene, så siger han sådan et eller andet i stil med sådan, øh, ja, farvel med jer, eller sådan god tur, og, og sådan, altså du er typen der lige skal have det sidste ord. Øh, øh, for helvede. Men, øh, men ja, og efter det, så kan man sige, så, en så, ja, det sgu han så var der jo godt, godt i kakkeloven. Ja. Men, øh, men den fredag afrundet, vil jeg sige. Ja, det sidste, der skete, det var politimanden, der ja. Det var meget hyggeligt. Det, det var det egentlige. Ja. Og, og så var øh, det er jo udløbet. Ja, det. nej, Kæftigt, det, det var helt Det var bare efter klokken et, ja. så kan man ikke få gratis det udløbet ned på Var det derfor? Jeg ja, troede, det var, Jeg tog, efter det var klokken udløbet, over et. som man slet ikke kunne få lidt Nej, nej, mere. det var efter klokken over ja. et. Der var lige endnu ja. en public service. Ja, public, public service, ja. Husk det. Altså, det ligesom også. boycott. boycott dem. Vi har endda så musemod med. Kæft, det var pinligt. Ja, altså, du kommer jo hernede for får ja, i stedet. Ja, så giver jeg lige om. Åh, det gør jeg i hvert fald ikke. det har jeg aldrig sagt. <løb> det har jeg aldrig noget sagt. <løb> Nej, jeg synes Faust var en god erstatning. Ja, det synes, jeg er. Jeg synes det er fint nok at sæde, det der, Det har ikke rigtig værd. Det er meget, meget lækkert, på lige kan lidt øh, boost. Nej, næste? Okay. Hvad skal vi ja, skal der. Nå, jeg vi skal til. Ja, jeg har jeg var så jeg Du var Men var ude og det ja, ja. igen. Ja, det var du? Ja. Hvordan øh, var det? Det var uh, sgu hyggeligt. i startede til noget fødselsdag. Ja, vi startede til en fødselsdag. Jonas, han er med, jeg ved ikke om alle kender Jonas. Skud ud til Jonas' rødhåret fyr, der er fuldt klæder på ham. Hold kæft, og han cykler. cykel. <laughs> ja, skal han cykler. Du ved, der, der er mega meget fart på ham. Vi ja. var også noget, der fodbold ja, ja. Der er tricks og det, ja, ja, ja, ja. Så skal vi cykle der ned i byen. Han kommer op til os i Rokkeborg og fik okay. lidt okay. champagne inden. Ja, der. Lidt champagne, lidt rum. Det var nok ja, uh, ja, er lidt lækkert. F'n Ja. da. F'n lækkert. Og så, ja. eller skal vi i byen, og så, så han cykler han så sindssygt. Altså var hurtigt ligesom, eller? Fucking hurtigt, og bare hjerner igennem svinet. Jeg cyklede ligesom dengang jeg cyklede, da jeg mistede kravbener. Altså der er fuldt knald på. Og tog bare altså, to bar rød, og så lige over, altså. er Og han skal du ud, han cykler jeg og... ud. Jeg cykler aldrig lige ud, hele og... tiden drejer, drejer, drejer. Det er fandme, altså det var på en cykel. Jeg var nemlig parkour på en cykel. Det er fandme i orden. vi kan komme ned med svino. Ja rigtigt. Rigtig, altså rigtig lige sted. kommer skøjen, ligesom når vi kører i når, når vi kører i Aarhus, ja, jeg lige. vi drifter ind i Aarhus, så, så drifter vi ind Ja og så kommer vi i babytømme. Ja og så kommer vi der bare efter. Må ikke Men der er jo ned til uh, Tulle's uh, storbroers fest. Ja. Og vi er så heldige at blive med. Tillykke med. Stort tillykke. Jeg står tillykke til, til ham. 28 år. Tja okay, gavels. 8-2 samme siden ja. Han er tusind gammel. Den kan jeg bare ikke slå op. Ah alt. Men det var skøytligt. Der havde vi jo der havde vi jo snakket med Tulle om at Jonas, det var Tulles eks, og hendes nye kæreste går også med. Så oh. der var jo et potential. Åh... Oh. Kan du se, et clash of the titans der. For yes. At han han, han altså, har lidt strand med, at Tulle er så gode venner med Jonas. Og det at det ved Det kunne Jon. godt have været rigtig pick i der. Ja, de er jo fucking gode venner, også jo, Tulles storebror. Bare det, det derfor, at Jonas han cyklede så vildt ned til byen. Ja, ja, ja. Han skulle bare ned og skrænse. Var snart. det ikke det? <laughs> Det var så bare pumpet så. Nej, <laughs> det det gik ikke så godt, og de var så oh, søde det var og var dejligt. Så Tulle, som den lille tøs, hun er, drev sig alt, alt for fucking stiv. Yeah. Og så men blev hun, det... send hjem hun sendt hjem med en taxa ja, før klokken 12. Hun blev sendt hjem. Det var helt ude Det var Hun var også rigtig, oh, kæft, jeg tror vi sang <coughs> jeg sang, sang i kvarteren. Gør I det? <coughs> ja, fuck, det var Han stod... ja, men Det var fordi hun var så pisse stiv, ikke <coughs> Så stod sammen, og for... så vi sung, en en sang med alle værste den der standard ja, ja, ja. og så var det sådan stille sådan fem sekunder ved alle sådan okay hvad sker der nu ja. og så begynder hun bare for oh, han okay. og så skulle vi over på så den ved der. Man bare lille ja. og så vi med og så er vi inde på den der trompeter eller den der ja, instrumenter ja, der. så havde ja, ja. vi lige sådan fem instrumenter med oh, okay. var den der stod en ene stod og spillede til sidst. Oh, okay. så, så blev det for yeah, alle yeah. Tullet, så... ja, for, og der og lige for men, ja, det var fandme godt. Ja, det det var, var nå, men både kæreste og eks-kæreste uh, kom med i byen, så, eller? Ja. eller? der var ikke nogen, der skulle til at forvarme sig? Nej, eks-kæresten... Øh, altså nu var ja. han det kæreste. Øh, han er aflastet, og så han, skal, han passer autister om søndagen. Okay. Så han, han kunne ikke han skulle op klokken Okay Men øh, det, ja. var, det var kun mig, baby og Jonas. Og så var vi jo ude. Det var meget alternative typer. Hans venner, der Jonas tager nej, øh, hans, det. Nej, hans store oh. Frederiks, der er med. Oh. Så det var sådan en rigtig øh, ekstase og det hele øh, okay. for ja, hele hammeren. Ja, ja. så var vi lige med ude ikke at men vi lige ude Nå. og få lidt af øh, øh, det grønne. og ja. der var vi i jo på ja. det tidspunkt så der, der, få, det, det slog uh, godt nok og... at, det slog godt nok lige hold til en øh, anden dimension ja så det ja, var, der kom du ind i uh... ja det var det, det var som om at det ene tidspunkt der stod jeg i Narnia og det andet tidspunkt der stod jeg i skive på det tidspunkt vidste jeg ikke rigtigt, hvad man er allerbedske. Nej. nej, nej, nej. Skive er fedt nok. Skive er sgu sygt nok. <laughs> ja, ja, men, øh, men altså, og hvor var, I, hvor var I, I i IRL på det her tidspunkt? Jamen der var vi stadig dernede. Vi optagde og faktisk en lille, faktisk lille lydfil nede fra, men jeg ved ikke, jeg har ja. ikke hørt den. Men jeg ved, at vi var både du ved, skæve og stive, så jeg, det kan måske, jeg tror, det kan at kvaliteten er meget Det kan være, at jeg har sagt to gode ord, og det kan vi måske ikke ja. med. Det så vi lige klippe det, ja. skal vi lige Skal vi satse på, at I har sagt det, og så lægge det ind? Det, det finder vi ud af. Det, okay. det ud af. Hvis det ikke gør noget nu her, så ved I, at der sidenhen kun blev snakket lort. Ja. Jamen, Hvis der kommer lidt det. nu her, så spændende. Spændende. Hej, og velkommen ja, er, til uh, Poul og Pornopolet. Jeg sidder her sammen med uh, Jonas og BV. Hej. Pænt dag. Velkommen til uh, VK. Vi er til uh, uh, Tullestores uh, Storfrediks fødselsdag. Og vi sidder lige for en smøg og fire glas vin. Det er dejligt. Vi hygger. Og vi, vi tænker lige, at vi, tager en, vi vil lige tage en lydbid på en live lokation. Altså jeg vil sige at indtil videre, at der har det fandme en god aften. Så vi kommer lige med en hurtig anmeldelse af dagens aften. Hå, kæft hvor var det en for forelskede, forældre forelskede, blablabla, sidde vi og snakket og snakkede lort i, i sådan en tid. Men det var... Fortal, fortal hun, hvordan de blev forelskede. Vi var til en anden, vi var til den samme fest, og så, Æh, nej, det gjorde det, jeg Vi, Jeg kan ikke spørge, for de snakkede så meget. Ekspert, ja. så jeg kan ikke spørge, Så har jeg tænkt, nej, nej, nej, nej, nej. Jeg lyttede. Du ville gerne ud af ja, samtalen. Jeg lyttede. Du ville ikke snakke med hende. Jamen, var, jeg var lige kommet ned. Jeg var lige kommet ned. Det var hyggeligt. Det var ja. hyggeligt, men det var måske lidt for faggressivt påtræning. Nej, men ja, nej, det var hyggeligt nok, men jeg kom bare lige ned. Og du ved, altså, jeg kender ingen som helst. Var det mussefældende? Æh, så du gik så... ikke ind i mussefældet? Ja, jeg får ikke så meget fise i det. Men, uh... Ikke sådan et mussefælde. <laughs> hvad, hvad er en musefælde så? Det er, du er til sådan en, en familiefest, og du, du kommer ud Sådan en og, familiefest? Fuck dig, baby. Du skal ikke tage i gang det der tænder <laughs> kusinefest. Du flyer Nej, nej, nej, nej. Det er ikke sådan det en mussefælde, ligesom nej, Rasmus Berggaard. Det det stop, stop, stop. slut. Du kan ikke sidde og snakke om så meget, altså. Familiefest og mussefælde. Det, det, det, det går ja, ikke hånd i hånd. Det er dit call. Nå, det jeg jo skud at gå først. Ja, altså jamen anyways, det er jo en fest, hvor at... Øh, Max hvis man ikke ved, hvor det ligger, så ligger det afsiddelt ja. øh, fra det meste andet. Ja, Liges, lidt. Man det, kan, man kan ikke, om det er meget lækkert det der med, at det ligger lidt ved siden af guldhånden, men man kan ikke høre guldhånden. Ja, der, er, fordi, der er ikke nogen, der har lyst Der er ikke, nogen, ikke der gøre der gøre nogen, der kan guldhånden. lide Der kan ikke lugten eller, eller lyden af guldhånden. Det er der ingen, er der ja, kan Og ved du hvad, det dårligste? Vi gør, jeg komme der ned i går. Var du med der, BB? <laughs> vi var nede på guldhunden i går. Og så kraft med, da så mit RIA abonnement kraft havde været udløbet. Nej! Jo, det er fandme kendte godt. Det? Ja, det kan du bare. Det fik vi ikke at vide. Fuck, jeg vidste ikke. 300 kroner, og jeg har fået fire, fire øl. Det er færdigt. Det vidste jeg ikke, de kunne. Nej, Hvor jeg, jeg, jeg tænker bare, hvad sker der? Vi Hvor tog. at ud? Det ved jeg ikke. Det fik jeg bare at vide. Vi skal have nogle bajere Vi har lige det her RIA. Og se siger jeg det kan ikke passe. Det rent ud, og så prøver de andre at ringe. Men uh, det er uh, game over. Ej, 300 kroner. kroner i vask, mand. Ja, det er det fandme. Jeg Hvis der kroner. er nogen nye semester på Navitas, som lytter med, aldrig køb RIA-abonnementet. Oh, jeg ah. har ikke været særlig meget på ria Nej. Og øh, jeg har faktisk stået med god gå der, fordi jeg kan ikke lide det. Men skal aldrig købe ria Du Har du nogensinde været på ria Nej. H, hvor, hvilket kontor holder du primært ud på, Jonas? Øh, så få kontor som muligt. Hvad hva, hva, er dit job på, hvis du skal en på dit eget job? Øh, jamen altså, jeg synes, jeg laver sådan... Hvis jeg virkelig vil gøre det godt, så synes jeg godt, jeg kan lave en 10 ud af 10, men... Jamen, ikke om dig selv. Du skal ikke være dig selv. <går> <går> det er okay. Jeg snakker om, hvad du synes, hvad du synes om jobbet. <går> så er yeah. der og dig selv. Altså yeah, hvis jeg gør det, så gør det til anti-irritier. Altså jeg, altså når hvis jeg sliver, så kommer hun. <gifix> så er det er ikke nogensinde godt chill så. Ja. Så sen som i går var jeg sådan lidt damn op tænkte fuck it. Jamen <hækkie> yeah. <hæm>. det var syg dag. Det gør Lulle også lige. Jeg går nu i går i Lulle, der Lulle har som ofte sløste helt vildt så, rigtig nissefar der havde gang hele natten med næsten i går. Og sådan derude jeg ved ikke om jeg kan tillade mig bare at blive hjemme i dag. <laughs> jeg troede Lula, han var faktisk driver. Det troede jeg også, ja. han var. Jeg, jeg troede, han var jeg ned, uanset hvor f... syg han var. Ja, altså, ja, no, no, no, ja. lige havde jeg ind igen, og så kørte vi. Ej, så bad, så han. Han var lige på vippen der. Jeg troede jeg altid Lula. Da jeg kom op, der tænkte jeg sådan, at vi vil sidde til kl. 18. Ja. Fordi det gør man. Det gør man jo. Det er, det er jo svært det man er gang i. Ja. Det er god stil arbejde Det er Sådan ja, arbejder. Det er, jeg det er, er, arbejde, man. Det er man arbejder. Ja. Jeg går på arbejde ja. og så står jeg ikke hjem. Og så er færdigt. Så tager jeg det fra eller Så, er af, så... Oh, jeg så. Åh, færd... du hvad? Ved du ting på til i dag? Jeg blev færdig. Jeg Fuck, jeg kan ja, ikke ja, ja, Jeg Jeg den der fucking gardine der går i stykker. Er <laughs> det godt i det? Jo, Jeg tager den med til store og så tager det så skal jeg fat ja, i, så købe jeg billigt gardin, og så pastelin det her Nej, blandet, jeg, jeg, bare, fordi jeg har trete på. Nej, men jeg vil bare du. Jeg vil bruge det gardin, vi har i forvejen. Så slipper jeg for at købe nye. Det var trete for han. Men du har jo kun to ud af tre vinduer. Ja, så skifter så man lidt, så skifter man i små. Det er ikke snart at skifte. Det er så skal du til at skifte gardin. Solen står op i øst og går ned i vest. Nej, det duer ikke. Det kan du godt selv Nej, nej, du bliver træt. Troede du af det? Til at jeg dig, hvor du din seng? Det er sådan en modul løsning. du Det er en modul løsning. Det er en modul, -løsning. Det, er en modul -løsning. det her, det skal du gøre to har, gange om dagen. Har du ikke gået tilbage det samme? du ikke det skal man gøre en gang om dagen. Er det gør du heller ikke? Har man ikke gået tilbage det så kan vi have en modul løsning. Og det er bøger, bøger, det jeg tilbyder. Jeg tilbyder noget til de studerende. Det kommer til at sidde et sted. Og det er alle, for Nej, jeg lover dig. Nej, jeg siger dig. Nej, fint nok. Men grunden til, at jeg egentlig ville tage det på den til at starte med, det var bare fordi, den midterste var knækket. Og det var den vigtigste. Jeg synes, det er rigtig godt Ja, det er subwooferen, hvor de andre det er nogle tweeters. Jeg synes, det er rigtig god idé, men, det. Det er hamrende, øh, det blev ikke eksekveret. Det kan, er, øh, det er, det er, det er, det er, jeg glæder mig for at se det in place. Ja. Så vil jeg se billeder af, så video af, hvad jeg, videoer, vil jeg se unboxing. Jeg kommer til at stille den op, og så sætte den lige i hak. Og så tænker jeg bare, What an engineer. Ja, jeg er uddannet med ja. og jeg har lavet det her 3D-program og derfor så det, det passer lige i klik Det er ikke tilfældigt at mit 3D-print altid passer ind i alle huller Det er fordi, at jeg har 3D-printet det og ifølge min computer, så passer det hele ja. Derfor så passer det ja. Ja. Det er min computer Skål på mine egenskriver Skål. Skål Skål på den øh, Jeg giver den øh, to år. To år. I takker I for dig Tak for der er line. Det er hyggeligt lige, har været lige var ja. men, øh, har været at en lige for det. Ja. Der var da alle var med. Ikke helt svært. Ja, men ellers så var vi så har vi på parties. Det skulle hyggeligt. Ja. Og der pibes sat med dansen. Altså parties er jo et sted vi vi, øh, vi har det meget ambitiøs ved den, der parties. Vi har det, ja. Ja, fordi den ene dag så kan det jo virkelig være øh, rigtig godt. Altså musumødernes øh, ja. dans Ja, deres øh, højborgen for musumødre. Lige præcis. Og den anden dag, så står så står Øjlemutter derinde ja, ja. Så og, og spreder typer sine... Typer gøjleskolen er flyttet ned til vi siden af Vasmino. Okay. Public Service. Ja. Hvis I er det, øh, leder efter den. Jeg ved ikke, osvand. om det er en god eller dårlig ting. Øh, det er fordi, jeg ved bare, der er nogle af drengene der ved, at den var blevet flyttet meget besværsmynd før Okay. Det vil jeg bare lige sige. Ja. Så, altså, altså hvis der, der er nogen, der skinner ind og... Ja. Lade noget gøjle. Ja. ja, det vil det godt være. Så øh... Ja. Men altså, vi, ja, vi, jeg fandt mig sgu en muslimor godt godt god, ja det er oh, Åh, hun, hun var så sød hun var så sød hun var så sød jeg fik en nummer nej har ja. du det ja så til slut til nu er det kan jeg da godt det jo lige de gør når der er pause hvad hvad skrev du til hende der du har fået nummer af jeg ved ikke hvad du skrev til hende når jeg skrev bare skrevet en knap Nå, bare det det var bare det det var bare det jeg skrev noh altså jeg, ikke, jeg hvad, ved ikke hvad du vil skrive men det var jo det jeg skrev nej vi skrev det ikke du har <laughs> bare videresendt den i. du tager spinkshirt af den og sender det ja. <laughs> Altså, øh, vi, vi dansede masser, dansede, dansede ja. og du ved jeg var rigtig overstået. Jeg, jeg var jeg sværede jo lidt mellem skive og Narnia, ja, så jeg ja, var, jeg, var jeg, jeg tror jeg var i medest. Ja. Men altså det gør man jo når man er på ja, det gør man. Altså gør, ja. gør alle ikke det der. Ikke? Ja. Vi, vi spillede rigtig fandango og var rigtig med nogle sjove gutter ja, ja. og sådan snakket snakkede det er, nej nej var vi sjov? I ja vi er I sov, havde I ja var vi det godt. Ja. <laughs> men hun havde sgu en øh, veninde med fra København, Nå. så jeg, jeg var ikke hjemmesåret med. Men altså, Jonas var der? Har Jonas kærest. Øh, ja. Nå, ja. oh, okay. Så er der ikke nogen til at være der. Nå, ja. så... Nå men du fik hendes nummer. Hvad hedder hun? Det ved jeg ikke. Det, det ved vi ikke? Nej, det ved vi ikke. Det ved vi simpelthen ikke. Jeg er altså stiv. så jeg vidste godt den aften. Ja, ja. Med det var det med er havde bare musområet i min telefon. Oh. Er det rigtigt? <laughs> Har du bare ja. kaldt en Det i Jeg mod vil mod. ikke huske det. Hold kæft, mand. Ja. Det der det er også klassiker. Når man står og man lige får noget, og hvis hun kigger på mig altså, men ikke røre det. Ind, Inde fra posthuset, hun hedder Stjerneskud. Stjerneskud. Ja. Og kæft, ja. Hvad svarede hun? Vi skrev jo til post postmand mus. Ja, det. Hvis øh, der skrev vi jo fredag aften Steve som vi var. Nå ja, det er rigtigt. Så skal vi hold kæft, du har en stor stor. Ja, hun havde, øh... hun havde jo skrevet til mig. Hold kæft, du har egentlig en stor pek. Obesine. Ja. Og og så øjne. Så Steve nede på så sidder vi blandt øh, 70 og andre pigge og kigger på, at der var én luder dernede. Hold kæft, og hun må godt nok også i tænde billig. Ja, nej. nej, nej, nej. Hold kæft, du kører sådan en gang. Det er fordi, du sidder og prænger til mig. Du sidder og sætter, okay. <laughs> kæft, det. det er roligt af dig i lignende. Hvad hedder det? Camilla Maul, hun hedder. Ja, der, der fik vi lige skrevet en, en eller anden andet dumt til hende. Altså, Hvad vi har, skrevet, vi har vi skrevet? Vi har skrevet læs ordret om. Hold kæft, hvor har du egentlig en stor røv. <laughs> der skrev skrevet ét stor røv. <laughs> og så har vi sendt en, den der chokolade-dånut og et par øjne. Ja, så er det lige uh, den, den går jo, Altså røvhulsreferencer, det er jeg elsker piger. Hold kæft, det er det jeg også. Altså, der er fandme blevet lagt køl på den her samtale, efter de havde alle de frække ja. ord sidst. Fordi så hun skriver tak, tak. Men alligevel så skriver hun, lige en time efter hun har skrevet tak, er du lige i byen? Ja, det og er så, det. Hun er sådan lidt. Det er fandme det og så skriver du ja er du og så skriver du bare nej Og så sidder der her i så snakker sammen nej. <laughs> nej det kan være bare vi bare skal i gang men jeg tror bare, at jeg tror bare at hun skal være sådan en ved med lige pengebringer med at skrive nogen noget lort ja så kan vi lige gøre det ja, det kan det godt være så kan vi lige skrive noget lort der nej ja. Nå, men øh, du mødte søde musemor, skal, skal i ses på den tidspunkt ja mit problem er at jeg, slet ikke kan spørge, om jeg skal skrive så sømsevite kan du ikke det? Nej, okay. Jeg huske, eneste jeg kan huske, det var, at hun elskede Ivan Basso, dengang han var i CSC. Okay, hun lyder, altså her, det lyder som lidt en farlig udtalelse. Ja. <laughs> For jeg ligner jo ikke Ivan Basso. Nej. Vi kan lige lægge billeder og af Ivan ved, Basso. Jeg ved fandme, der ikke var mange musebøder, der kender Ivan Basso. Nej. Men altså, det er både været brød og skidt. Men ja, så jeg kunne hun godt lide Ivan Basso. Og altså, hvis du har med svedet barn Narnia og Skive... Så kunne ja. hun jo måske også godt være altså, en illusion af, altså, jeg ved ikke, yeah, yeah. eller Maria K. Ja, ja. ja, det kan alt være alt med uh, Maria Kaye ja, den Netflix. Jeg kan også sagtens være, at jeg bare ligget i en uh, køfter og drømt. <laughs> det, det, det er bare Jonas, du ja. har stået ja. med. Med ja. hans lange røde hår. Og <laughs> <Ja>. <laughs> det er for Åh, oh, musemor. <laughs> <laughs> Men Arken, den sluttede på, øh, på øh, McDonalds af hey, Jonas. Årh, men det er jo også en god... Oh, en bog, det er ikke det, ham, der er lagt lille snilleeg. Du Det er øh, jeg sidder og snakker og hygger, Ja, men jeg, det er også rigtigt. Men øh, jeg synes, apropos at svæve lidt mellem... Øh, skiver og, Skive og Narnia. Så synes jeg, vi skal høre en øh, sang nu her. Ja, og øh, Lad os måske lige starte med at introducere... Øh, det er ikke engang ham, der har lavet den. Hvad skal vi høre? Vi skal høre en, der hedder El Chapo. Åh, oh, ja, ja, ja. Og det... Eller den hedder... Hvad hedder den Reffe? Den hedder Heffe. Den hedder Reffe. Og den er... Det, der er, øh, øh, det er... Fuld for, er, på Eskeborg. Der trompeter på altså, igen. Der er... På, ja. der, det, der, så er det ligesom altså, Det går rigtig hurtigt. Det er Mick Med og T.R.A. fra T.R.A.'s ja, nye album. Så øh, skudt til Magnus og... Øh, ja, på og... Ja, lige præcis. Skal vi øh, fyre den på, og så kan vi snakke lidt om sovsen bagefter. Ja, take du away. Ay, papi. Mick, apurate. Fuck. Eso no importa, pues, apurate. Yo quiero man, la plata, man. nada más. Dámelo todo y lo quiero ya. Ya, mismo. Mmm, <laughs> hey, Fuck that money, they make it again. I fuck her twice and I make her my friend. Shit, look at these haters, they hating it get I know they don't like it, they taking it in. Fuck up a check and we making it back. She like you now, I'm a draper in that. She went the D, I've been waiting on that. I've been doing my thing, they've been hating on that, and I mean what I said, I ain't taking it back. We get your chain, we ain't taking it back Reach for my chain, catch your you for that Only speak on my name, when you stay in the facts? Please, I know we ballin' too much And all of these pretty hoes fallin' for us I say, Vin, I keep mommy and it to us If I give you my number, don't call me too much Caprinday City to city, bad bitches and titties She jump on the jet with me, she on the tour I'm in Valencia, running and JaVinci My pockets on Benji and she in Dior Flex on the Granger, to look like you got it But really, you broke See soccer spot shit on their Twitter Like killers and really get smoked No niggas that used to be trappers on Twitter just telling us jokes While we getting money just burning this bridge trying to turn into toast For real, they say we talk about money too much But maybe they ain't getting money enough I say dimmelo papi, he come with a truck He gon' make me a tab and I'm running it up Gracias Let me welcome you get introduced To the king, bit nigga, Robert, new and they clean. So disappointed when niggas on shit on their record. You see them, don't do anything. Okay, killing any these nigga with more than before. Be staying in shining. Said back in the 90s, I'm about to forgot it. The glock in my pocket from my year. Plug the whole city behind me. Spent hundreds of thousands, no millions of diamonds. And Philly, they go at me, Millie about me. I'm solid and thorough, stand up before. See these niggas, I just be like, what the fuck? Ain't nowhere in the hell you can fuck with her. Like a baby with no furniture. I can't do nothing with her. Still hit her and them bad bitches who hung with her. That's how I do it, can't give you the formula. Don't stop me now, Joe up nigga be actin' the fuck they performing for leave em right there for the corner mema billins so that she a now that's the more in the tire this for more how we kicking that shit by the normal we great hustlers in the and, and chasing our dream Stacking that paper, here my rap so you see me, you see what I mean Drippin' that flavor, fuck nigga, hater But try me and split that potato, then go sit and eat with the mail Skin and veil, David Chappelle Told me you niggas are funny in here Rapper to the smoking and running the tail Open the phone, put you under the jail, damn Como dice Pablo, plata plomo Así es como es La verdad Que te vaya bien, bitch Mi amigo you know yeah. Tranquilo hey. What do you ah. do Hey, hey, ask me if you got some weed Mira, yo quiero grande moto Man, what you should say Come on, say G, say a lot of weed Yeah, you quiero grande moto Okay, huh Hell yeah, mucho You want that <laughs> Det. Er yes. oh, oh, er så oh, fedt! Oh. Altså, det der... Det, det er fandt fedt! Det er nu en god en. <laughs> kæft, ja. vi er gode til at ja, det er vi. Vi Hvad hedder det? Åh! Oh, Magnus har lige skrevet til os. Ja, nej. Er det, skal vi... Øh, ja, ja, det var, var det, det dårlige. Dårlige. Jeg, skal lige jeg skal Det er helt Så skal vi i tage alsten. Altså det vi skal til Johansen, det, det, det, det, det er situationen. Vi kan ikke se den noget som helst. De kan slet ikke, det, det er det der, når de trænger sådan en film henover, i stedet for at Jeg, jeg pissede faktisk i bukserne i lørdags. Gjorde du det? Ja, eller ikke i bukserne, jeg pissede på <coughs> min <bukser. coughs> På dem? Ja, der var fucking nederne. Nej, nej, det var, det var sådan rimelig tidlig på aftenen. <coughs> ja. Det var irriterende. Og det værre end at sætte sig i surkræm? Ja, nej, jeg kunne sjule det ja. her. Okay, alt i alt. Ja. God, altså, hvordan skete det? Jamen jeg stod, jeg stod skramt dig. <laughs> så var det der på toilettet. Vi skrev så, og så lige pludselig så du sådan, ja, tak for snakken. <laughs> og en klem. Jeg skulle lige så gang fucksede ind. Ja, det kunne jeg. Jeg stod, jeg stod, jeg har bare hævet svaberen frem. Øh, og så stod jeg lige og skrev i mands. Jeg har ikke mærket jeg gider ikke sidde og skrive. Jeg, altså, jeg, gider ikke, jeg, gider ikke have mobilen frem, når jeg sidder med folk. Det synes for, jeg altså. Og det er, er det, du står med svaberen fremme og så Ja, det, det, det er og bare, og så tænker, på toilettet. Jeg skal lige skrive til Lukas. Nej, nej, vi, stod, vi skrev om et eller andet formand. Det var det. Okay, der. okay, det er i orden så. Okay. så er det så lavede mig, at Jeg lavede at altså, ignorant, var det selv? Jeg var der selv. Jeg var, jeg var der, den der var, den anden, den anden var. var der, der Men i hvert fald, jeg havde lige et eller andet, jeg svare på. Og sådan, ja. og så stod jeg lige. Og så stod jeg jo bare pisset. Og jeg, synes, jeg synes godt nok, at det lød lidt underligt. Jeg synes, det lød lidt underligt, da ja. jeg stod pisset. der. Altså. Jeg synes, at der manglede den der. <laughs> den der så, jeg, så kigger jeg ned, og så er det fordi, at mine bukser, de har lavet sådan en fold, så de har lige gået så lidt ud. Okay. Så er jeg stået og dryppede helt vildt på mine bukser, så er det bare piss over det hele på gulvet. Så er lige fra der. ja, ja. var det ikke så godt. Det var ikke så godt. Men øh... det. Men det gjorde du. Jeg slap afsted. Og øh, og jeg synes, at øh, i forbindelse med, at øh, vi måske lige får fat i Magnus nu her, så kan vi også lige stille om til, til BB. Ja. Og få en rapportage fra ham, fordi ham hørte vi jo fra for lidt tid siden. Ja, vi kommer med lidt Så, rapportage øh... med, fra en tidligere dilemma af ja. det. i Det er os, lidt øh... anderledes, mor som det i dag. Ja. Så, Så lad os øh, smide over til dem. Skal vi ja. gøre det? Jo. Hey, velkommen til podcasten Velkommen til podcasten Det siger, fuck det var et bordel det der, så du det? Nej, jeg ser det ikke Fuck det var et bordel, det var lige før vi skal komme forbi igen Det var, det var uh, lille af og uh, røde blinkende lys Og så stod det bare open, open, open Der er fucking meget open Så er der open? Ja, vi er midt ude på fucking Lars Tønskede altså, Det er fedt med i jorden Vi er et sted mellem Vejle og Herning På en eller anden vej det, det er sindssygt Det er fedt med, hvorfor kører vi på motorvejen? Nå, men, men fordi det er hyggeligere der. Velkommen til podcasten, BB. Øh, tak. Er, vi havde jo dig inde i studiet for et par... Øh, en uge, et par to uger siden var det, måske? Ja, det er det. det er to jeg to er to siden. tror, det var to uger siden. Da var, var, var du øh, utilfreds med konen. Ja. Øh, ja. Og nu øh, har du... Øh, dags dato. Hvad er det? 15, øh, det har der har afviklet, 16. Øh, jeg har afviklet problemer. Afviklet arrangementer. Du har været til det. Du har øh, der, fået en, på oplevelsen. Og så øh, vil, vil vi lige komme med en lille opfølging. Du vil komme med en lille kapitasje fra øh, social Foodies Ja. Flødebolle-fokus Altså det, øh, jeg, jeg tager jo bare fra start øh, til slut tænker jeg. Ja. Lige, øh, vi kommer ind og ned. Ja. Æ, et lille bitte, lille bitte baglokale. Lille bitte baglokale Så meget lille. Så øh, så har man øh, fem. Fem øh, store marsipanbunde og fem små marsipanbunde. Ja. Altså hvor intimt var det? Lad os lige få den sætning. Ja, hvor stort øh, var Hvor mange var det? Ej, hvor fint kørte der. Eller... Der var otte øh, mennesker. Otte? Ja, 8? ja det også. Det var meget intimt. Meget intimt, ja. Altså, altså fire, øh, ja. fire mennesker, eller fire par i to, ikke? Ja, ja. Og to øh, det kun, to, var det kun to par? De par der. Var det kun par, der var der? Hvad? Var det kun par, der var der? Hvad altså nu efter? efter. Det to, af de som parter var der. Det var en en mor og en datter. Ja. Okay. Og så var der et andet kæreste på par, og så var der så meget regi. Var mus var de der dødtruffe, og hvis vi igen skal holde os til for at men de var oppe de var i alder. i okay. Det var sådan, sådan altså, 35 hervej. og så var moren 35 eller sådan. Noget. Ja okay, fint men, Nå, øh, men øh, øh, Hvad var det så? Hvad var det så? Så, får du stukket, øh, så får du stukket det der skum i hånden, og så er det egentlig bare at begynde. Så, er det hurtigt? De skal ikke selv lave skum eller noget? Nej, men de skal ikke selv lave skum eller noget. Det havde jeg egentlig regnet med, at man skulle. Det er hele det, som for dig. Bund og, og så, skum. Du, du, du så, får egentlig bare eneste, lov til at det på. Det eneste, du skulle gøre, det er sådan at forme den. Ja. Så, så du tager skummet, og så får du det. Det var faktisk lidt svært. svært? Ja. Men øh, og så skal bedes så med døbtende chocolade. Var det Rikest, var de der lange, øh, tyndenovne. Lige sådan nogle tævepatter på en hund fra ASI. Ja, men og, altså det var også sådan, hende, hende uh, guiden, der var der, hun, hun var lidt mærkelig, synes jeg. Fordi hun sagde sådan på et tidspunkt, at vi var det bedste hold, hun nogensinde <laughs> Det er klask. Det er ligesom at altså, være til koncert. Ja, ja. <laughs> altså det er helt vildt. Og, altså hun, hun prøvede sådan at virke op rigtigt Ja. Men, altså jeg tror overhovedet ikke på det. Nej. Og øhm... ja, Det var du fedt med lidt selv, Men, det? Hvad, altså, hvordan var, er det sådan ligesom, når man er ude og lige lærer golf med første date og sådan noget? Man lige står og holder lidt om hinanden, og, eller tennis eller hvad man nu. Ja. Lige for at vise, hvordan man sådan skal gøre det. Ja, Holdt du armene rundt om ryggen og så stod i altså, sammen og, og øh... klemte uh, skumlen Nej, altså jeg øh... Jeg gik jo lidt mere op som uh, sin perspektiv. Jo. Jeg vil gerne, jeg vil gerne du, er, du vil gerne være den største flødeballer. Jeg vil gerne. Det de fedeste flødeboller. Der ja, er jo en kæmpe flødeballer. Ja. Ja. Og så øhm, Nå, det lyder, så kombinerede så noget flot krummel på bagefter. Ja. Altså, det skal sige, jeg kunne mærke lige sådan, da jeg kom ind ad døren der i starten, at altså, jeg blev jeg blev sådan lidt social ubekvem, ret ja. hurtigt. Ja. Det okay. var ret hurtigt, hvor jeg tænkte sådan, åh oh, nej nu skal jeg stå her og være sociallækkerede i en times tid. Ja, det kan jo kun ikke altså hvad? Ja, det gør jeg og, og så, øh, så altså, det var fordi, du var lidt nogle mærkelige typer, sådan, der var derinde. Og, ja. og det snakkede altså, ikke med de andre bange. Og så en af de andre gæster, ja. hende, en de andre gæster de var, hun var sådan mega jeg ved, sådan opmuntrende at socialisere med, Vi hun ja. mega gerne sådan, snakke med os, ja. altså, og hej, hvor er jeres flødebolle blevet pæne og sådan noget. Oh, <laughs> Og så, øh, ja, sådan, så efter ja. 5, 5 minutter minutter, så skulle flædebollerne bare tørre. Ja. Så, så satte vi os ud i butikken og, og kiggede lidt på de ting, de havde. Ja. Øh, og så, øh, så gik vi ind, og kom vores flædeboller op i en æske, og så øh, gik de. Og så gik så... I. Du det går fra start til slut øh, 55 minutter og det kostede 300 kroner. Og 40 minutter det var oh, hvad så rentet på det så. Men hvad på en skala fra øh, altså hvor mange flødeballer du give den? Måske max det er fem. Øhm, det 5. Ehm, liv er. Ja. Så altså, det giver det en flødeballe. En flødeballe. Nej. Udsom. Oh, har hvad, du taget hvad, den op med ja, regningen eller hvad du så tænkt sådan med altså, sådan, øh, jeg synes Øh, Nej, der gav bar, hvad der gav, det gav hun det selv? En, øh... Hun synes, hun, at det virkede. synes, hun det var fedt. Altså hun synes, at det var, det var sjovt nok og sådan noget, men hun var lidt skuffet over, at det ikke tog længere. Ja. Og sådan. Ja. Fordi at at det var jo overstået rimelig hurtigt, og, og hende der guiden, hun sagde og sådan. Tusind tak, fordi øh, en dejlig dag, vi har haft sammen, og har været sådan et dejligt kursus. Vi ved, det lød som om, fik vi, vi havde været der hele dagen. Ja, havde jeg havde har der hele så det var meget sådan upersonligt, og egentlig så tror jeg bare, det er en rent pengemaskine for social food. Ja, tænker, oh, ja, det men, der for var græs, flødbold, der. Græls, uh, snacks, Ja, 300 kroner. Og der var seks sige. Men det er jo, det er jo en så public service også, det her. Ja. Altså, det er, jo, det er jo, I skal ikke tage på fødebollerkursus. Ja, det er fint, at I lige I har gjort det for os. Ja. Taget ind på holdet. Men nok ikke, at jeg alligevel havde gjort det ellers. Nej. Nej, det er også nok jeg, frem, og jeg, jeg, jeg, ser, jeg, jeg ser også til, til Rikke, da vi var færdig. At øh, Rikke, det var hyggeligt og sådan, noget, men øhm, næste år så vil jeg nok gerne have noget andet. Det var rigtig godt, så lad os se ham så. Så sagde hun, at øh, ja, det, det kunne hun nok også godt se. Okay. Øhm, og hun var også lidt skuffet over at men. Hun, hun synes bare, at det var sjovere at give mig en sådan en oplevelse end at give mig en t-shirt. Ja, ja. Så har hun så bare lige valgt en lidt dårlig oplevelse. Det er jo så bare. Ja, det er, hvad, det er en smutter. Ja. Men altså, det er jo din gave, så hun skal da ikke spise nogen af de flødeboller. Det her tror jeg du har. Ja, det har du ikke sagt. Altså. Det er jo din gave, så hun skal jo ikke have nogen af de flødeboller. Nej, din, hun tror ikke på er. Min Det er min. Ja. Ja, det er altså 100, det gør man fandme godt klima alene om. Jeg synes det ikke. Var... Var... Men det var jo godt, at det ikke endte ud i et stort dilemma. Jeg synes tid, altså, alt i alt, det var en god løsning på dit de, store dilemma med. Ja. Det, det endte meget udramatisk i forhold til, hvad det, hvad... Hvad, det kunne have endte i. Altså tænk ja. på altid, hvad er det værste, det måske i. Ja, det var jo, at uh, I var blevet sammen. Ja, Og det var det, der skete. Så... <laughs> ja, det havde nok været det værste. Fortsætter det fortsætter ned i pakke. Det Det bliver meget værre, bare roligt. Ja. Men ja. altså det... Uh... Bare vente til du får din 30 års, så tror jeg, at ud og plukke det op Jeg er fyldt for seriøst. Ej, det må jeg synes lige uh... opdage med en, med en til næste år. Det ja. kan godt være, at vi får et dilemma omkring juletid med hensyn til gaverne. <laughs> ja, det ja, det er det, er klart, det. Giv mig nu en fucking t-shirt! <laughs> Giv mig nu bare, så altså, jeg er med at være trænist for helvede! <laughs> din skøre sol, jeg skulle sammen med dig hele tiden. Jeg gider dig ikke bruge en eller anden halv eftermiddag med dig. Nu er sådan sådan sådan. Det skal sgu ordne. det skal han give en oplevelse, Så så tab, uh, tab på det med en eller anden. Tag på det med Tulle. Tag Tulle med på fodboldkursusen. <tød -2> <Ja. tød -2> det synes jeg bare. Jeg skal ikke jeg ikke have taget. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg skulle bare have sagt til hende, at hun kunne gøre det med en eller anden. Ja. Altså, det tror jeg, jeg, ikke det ikke det. Nej det gad, ikke. Nå. Så. Men det var godt, at du lige ville ringe ind, med. Ja, tak for det. Det er at vi for glæder det. for i de løgsmænd. Ja, vi, uh, vi stiller om til Magnus nu. Ja, det gør vi Magnus, han har en opfældning på hans uh, problem. Ja. Så jeg kan jeg ja, sige... Han har fundet en løsning for det. Ja, altså, den, den er egentlig en mere dramatisk end en, en din løsning. Så ja. uh, det glæder vi os til at... Uh, det glæder vi os til at levere okay. for dig, B.B. Ja. Det kan du høre i podden. Det glæder vi mig til at høre sig ja. her. Ja, det er greit. Vi snakkes ved B.B. Ha det Ja. Ja, jeg hilser. så. du se, om du kan okay, finde på turen? Hej. Hej. Hej. Okay. Velkommen til Magnus. Rapportage fra Magnus. Vi øh, skal høre lidt. Vi stiller om fra øh, regnvejr i øh, ja. Vestjylland til ja. øh, lige var Og glade dag i Aarhus. Vindhusviskerne, de dur igen. Ja, men jeg har lyst. De virker pissegodt, så øh, den øh, t tur er afblæst. T-handsen er fuldstændig afløst. Men øh, nu må vi se, om vi ikke ender der i livet. Nå, Det men godt. velkommen Magnus. Jo, mange tak. Og dejligt, du vil være med igen. Jamen, til hver en tid. Igen fra Aarhus øh, Gågade, eller hvad? Ja, det er her jeg hænger ud. Hvor det her. ikke regner. Sidder du sammen med en hjemløs, det det eller hvad? Nej, det er nej. Hænger du oh, ud? Nej, der er én, der efter mig. Hvad er ja. det? Nej, det er de mus, der møder. Altså så smiler man til dem én gang og så lige, så er der bare me tu over det jeg hele. Tænker, så altså så jeg tænker at det, det er Pakistaner far fra fra politivorden. <laughs> det er også Det er Pakistaner var når han ikke er på job så er han jo bandet med dem. det er ikke sikkert. Jeg har Nå. ikke set nogen pakistaner, der ikke er bandet med dem. Nej. Ja. Nå, men men, øh, øh, men Magnus lige, lige hurtigt, øh, ja? vil du give en lille recap af hvad? Jamen altså øh, ja det der var sket det er at øh, vi havde der igennem for tre uger siden tror jeg. Det hvor du havde et problem, Magnus, med din ø, søde, ø, eller, eller manglede derpå, inden der, altså din roomie. Du simpelthen træt af din roomie, og du vil gerne smide hende yes. ud, men du vidste ikke om du ø, kunne tillade dig det. Præcis. Hvad, hvad er status derhjemme? Og Vi har der, hørt, der er sket ja, lidt nyt på hjemmefronten. Det er, altså, hun ikke flyttet ud endnu. har ikke flyttet ud endnu? Så, men øh... Vi har ikke lade snakken det endnu. Er... Men, men altså, du har et dilemma omkring det, eller hvordan er det? Bare, bare kan fortæl... sælge, så Okay, bare fortæl hvad der er sket på hjemmefonden siden sidst Jamen der, der skete jo det, at hendes øh, mor lige havde overnattet et par nætter hjemme hos os nej, I vores nej, uh, 43 kvadratmeter store lejlighed Og det var dig, der havde inviteret hende? Øh, nej, det var det faktisk ikke, det ikke... Det var, Nå, det var ikke dig, hun sov ved Jeg havde lige sørget for det ja, okay. Selvom det starte skulle være mig Nå, ja. det var ikke, ikke Musimor, du lige tog med hjem fra byen i fredags eller ej, det, det var jeg det sgu ikke. Hvad, ja. øh, hvad, hvorfor og hvordan og var ledes? Altså, Men, øh, kom hun bare øh, altså ud af den blå luft? Ja, hun kom bare en eller anden aften. Jeg kan ikke lige huske, om det var tirsdag aften eller andet. Og så blev hun lige at sove, og så ja. og hun, hun var hun bare umiddelbart syge, så hun er bare lagt derinde i to lille. Nej, seriøst. Det er fandme underligt. Ja, det var det er altså, og hvad hvad du hun går selv i skole eller på arbejde eller sådan noget? Altså, hun er, bare, er hun hjemme i lejligheden selv, moren hvad? der? Ja, Ja det lige præcis. Har du møde Så, hende der, ja. Selvfølgelig til mig og, mig, og, mig og Tove, vi er der, og jeg ved ikke rigtig, vi kan tillade os, vi kan jo ikke spille over i musik og sådan noget, sådan, ikke, og bare blive græner og eller nogen eller andet. Jeg ved ikke, hvad han opnader. Altså, hvordan mm -hmm. er, er, er hun syg? Er det sådan en dødelig syg, eller? Hvad? Nej, nej, det var bare sådan... Det er ikke sådan, at jeres lejlighed fungerer som sådan en hospice, hvor... Øh... <laughs> Familie der kommer ha og dør. Så, indtil <laughs> Ron... Jeg er ikke lige blevet, jeg ikke blevet om det, i hvert fald. Nej, forresten, så... Og, og sin sidste tommering seks i hendes liv. Ja, det kan være det, er, at du kan dræbe hende med The D. <laughs> det lang øh, sidste stund. Men, men hvad, altså? Men øh, hvad er status nu her? Er hun stadig ikke derhjemme, eller hvad? Altså, har du tænkt har du tænkt dig at smide... Smid hende øh, ind ud nu, så. eller hvad, hvad gør I? Ja, jeg tror, det er det, er det vi hænder os op ad nu her. Er det det, det er, der er ude på vej imod? Tror jeg, tror mm. kan I, vi vil godt få den en også en her, sammen til det. En god gammeldags øh, røvfuld. Ja. <laughs> jeg synes, det lyder fornuftigt. Ja, måske bare have skaven. Kan du? Øh, altså, jeg kan slet ikke køre, hvad jeg siger. Der den falder helt vildt ud. Gør den det? Det er vi altså ked af. Ja. Vi kører, kører ind i en skov. Så... Ja, det kan I godt høre mig eller hvad? Ja ja ja Højt og tydeligt Kan det ikke, jeg... ikke være, mm -hmm. være der er ventet kunne på telefonen forkert Magnus? Jeg har helst ingen nej. Okay Men Jamen, altså... Du må jo bare lytte Men ja, du må bare snakke så Men, ja. jeg, men jeg synes faktisk alt i alt, at, øh, at det er en god løsning på problemet det der Ja smil Altså, fordi, ved... Ja men også på et eller andet punkt Altså at hun lige tager moren hjem Har I tænkt at jeg nævnte det der med moren? Det, det ved jeg, jeg sgu ikke lige helt, men jeg tror sgu bare, at det, nu er vi så til fast træt at, at det er, som der så nu, okay. nu får ja. vi bare gjort. Ja. Hvem, hvem tager I den sammen, eller? Hvad? Tager den, tager I den sammen? Altså sige Der I, I begge to til stede, når hun får sparket, eller trækker I mønt om, ja, det, og, øh, slår mønt om, hvem der skal gøre det? Ej, det bliver nødt til at være sammen. <laughs> det kan jeg godt stå. Men øh, men Magnus, jeg vil, jeg vil sige, var det ikke fint at få lidt øh, opklaring på scenen. Jo, det var, det var godt lige at høre det med mor der. Jeg så også, det var godt, og så øh, skratter du helt vildt. Ja, du er ved med mine tænder her igennem, og du kan ikke høre os. Øh, <laughs> jeg tror, jeg du tror lige få lidt styr på teknikken til næste gang, Magnus. Og næste gang, vi hørte den her rapportage fra det her samme dilemma, der, ja, der, der satser jeg på, at hun har fået sparket. Altså, enten så har hun fået sparket, eller også så er det en live-rapportage ja. fra øh, fra hvor der I står og, og spæder ja. helt ud. Ja, det kunne vi godt tænke os. Ja. Det ser vi frem til. Det er det er Det er godt, Magnus. Det var godt at høre, at du er i live, og at uh, selvom uh, mor, eller, uh, din uh, roomies mor har været på musæk... Kommer USA. og prøver at gøre ja. syge. Ja. Bistret. Ja, har vi kommer sgu bare, ja, Jeg har jeg ikke. Bare ude i blå luft. Ja, det er fair ja. Men uh, vi ses, Magnus. Tak fordi du vil være med. Ja. Det tak fordi vi lige kunne snakke med dig, Magnus. Ja. Det var rigtig hyggeligt. Men tak fordi jeg lige måtte snakke med jer. Det var Jamen. hyggeligt. Det var godt. Kan du komme rigtig godt hjem. Og hils dig hjemme. Ja. Det skal jeg nu. Det hils hende mange. mange gange. Hils ja, hende mange gange at sige farvel for ja. os. Ja. Rip. Rip. Rip. Ah, ah, ah. RIP. RIP Magnuses rip. Uh, roomie. Det er fandme sundt. Det er, det på, e det er på en eller anden måde sundt. Ja, det er så fandme sundt. Og Strals er blevet smidt ud, fordi at... Altså, det er ikke sådan, de kan ikke sige sådan, det er ikke noget personligt. Men det, det eneste, de kan ja, sige det er, det er, det er personligt. Det er derfor, vi smider dig ud. Ja. Det er man jo man træt at smider smidt høre. ud, på grund af at man har en dårlig... Ja, jeg det er ikke synes rent, om ens karakter. Ja, det er rent nok. Ja. Yes, og efter et par rigtig, rigtig hyggelige snakke... Og nogle gode snakke, ja. <laughs> vi... ja. Det var dejligt at høre Ja, det er dejligt at høre. Og det er jo nogle drenge, og det er I alle sammen, jeg, der lytter med. I er jo nogle søde gutter, og er jo, I er jo nogle personer alle sammen, som vi virkelig savner, ja. når, vi ikke, er, når ja. vi ikke er hos jer og ja. i jeres selskab. Så derfor så har vi valgt en sang til jer. Så vi har valgt en sang til jer, ja. og, og den var jo i skarp, fordi vi, vi er jo rigtig glade for dem, der hedder Nether Friends ellers. Ja, de har lavet et album. det skal I lige ind og se. De, har lavet et nyt, altså de kommer med et nyt album øh, hver uge. Stort set hver uge, når vi kører hjem. Det er egentlig meget fedt. Så, så er der et nyt album. Og det virker lidt som sådan en... Øh, hvis vi kunne finde ud af at lave musik, så er det bare os. Ja, det, de, det er dem, er det, der, der, der, der, der, der, der laver det der album, Hvordan score du en pige? Og øh, det nyeste og, øh, album, det hedder Sex Robot. Yes. Og øh, der... er. vil tage lidt for albumlisten der. Altså, der er blandt andet det, I Can't Get Her Pregnant. Okay. Det, fordi øh, okay. man er en robot. Der er, det er faktisk god. Er det ikke den, jeg har hørt? Jo. Den er, den er den kan I godt høre. er faktisk rigtig god. I can't get her pregnant. Så er der pregnant. en, der hedder I fuck all types of girls. Ja. Der er en, der hedder Warning. Der er I'm a sex robot. No heart. Sex robot in love. Okay. Uh, old sex robot. Okay. <laughs> Og så er der I'm not a sex robot. This is a fictional album. Oh, ja. Yeah. Oh, det er fint nok, at Plut I lige kommer med den der. Og oh, den kommer lige til allersidst, eller Den hvad? kommer til allersidst. Ja. Altså tag og hør det, hvis det er. Ja, okay, men øh, men om ikke andet så er det en sang til jer alle sammen fordi vi savner jer så meget. Åh oh, vi havde også noget med fra ham ikke? Nedderfriends de har lavet den der uh, Cocaine Not. Jo det er rigtig dygtigt. Ja. Den har jeg lige. Ja. Så men øh, men Slug fordi vi savner jer, jer alle sammen så meget så skal I høre den her. Det er fra Rosses nye album. Ja. Den hedder Missing You Crazy. Åh oh, ja. Han er så sød. Den er så sød. Ja. Yeah. I've been thinking a lot. Yeah, yeah! It's been way too long since I seen you loot you in your eyes. Ride right around the town and staying out. Don't wanna say goodbye. Everything's so different now. You're just what I'm missing now. But I know that I can't have you back. I guess I'm tripping now. Sometimes I stop missing you crazy. You ain't nothing quite like you. Love like this keeps going and going. I cannot forget you. Uh, way before I ever had a groovy uh. When I used to wear the same five shirts, Wait right before I ever had Gucci, uh Way right before I ever had a Roleon. Talking back when I dropped Corleone Picking up an eight that my homie got. Fucking in the car, that's the only spot. Back when I felt more free. Back when I smoked more weed. Back when I drove up and down 92. With a view of the moon and you in my passenger seat. That was so good. Now it's all gone. It is what it is. Cause we both moved on. At least we had memories. Now we also got this song. Yeah. It's been way too long since I seen you look you in your eyes. Riding around this town understand I don't wanna to say goodbye everything's so different now you're just what I'm missing now but I know that I can't have you back I guess I'm tripping now yeah. sometimes I I'm missing you crazy ain't nothing quite like you Love like this keeps going and going I cannot forget you oh oh Recognize me, or would you call me out? I know it's been a while, but I'm still me. But honestly, it's been so long that I wouldn't be offended if you didn't even feel me. There's a gap now, big enough to make us forget how we felt in the past. Now everything moves so fast. Now Damn. I miss things going slower. I miss us being closer. I mean I got a good thing, but I feel like I don't even really know it. This is a new life. I didn't do you right, but I got a second chance to improve my appreciation. I should take it. Sorry that I ever got jaded. It's been way too long since yeah. I seen you look you in your eyes. Ride brown the town and staying out, don't wanna say goodbye. Everything's so different now. You're just what I'm missing now, but I know that I can't have you back. I guess I'm tripping now. Yeah. Sometimes I yeah. missing you crazy. Ain't nothing quite. Like you, love like this keeps going, and going. I cannot forget you. Til, til alle gutterne. Til alle gutterne derhjemme. Ja. Og øh... Det var sammen, en eller, anden i, hvad var det? Var sammen en eller anden lørdag, vi var nede og spille fodbold. Ja. En anden kæmpe idiot. Han, hørte, han havde ikke kørt vores podcast. Og så gik han og snakkede om alle mulige andre podcast. Gjorde han det? Ja. Det er en idiot. For for hvad fanden var det? Hvor fanden var det? Altså, var det en af dem, der det er Det var en af vores Ja, ja, det er en af dem. Dumme svin. Altså, de, Jeg kan... de dumme svin. Ja, ja. Ej, og det er, det er Rasmus Tror du, Rasmus? Er det rigtigt? Ja, det var egentlig kniv i ryggen. Altså, ja, det... Så, det er jo fint, og så kan vi godt fyre fyr ild på ham. Ikke det er noget lidt, skud ud øh, til Rasmus, så meget kan jeg da sige. Overhovedet skud. ikke noget nej, skud ud. Men, øh, men skud ud til Aarhus fredag aften, ja. hvor øh, Måns og Monopol driblede forbi. Ja, endnu og, øh, en liveoptagelse Endnu en liveoptagelse ude i marken. Ja, jorden skal vi, og neglene. Øh, skal vi stille over? Ja, skal vi køre det. Lad os gøre det. Har du et dilemma? så er der noget du godt sådan går til? Er, det er, faktisk, er noget du sådan godt. Godt tænker sådan, ah, det det kan jeg ikke helt lade være kendt eller noget du sådan tænker sådan, det det er altså sådan. Min kammerat siger der det, det her, men jeg ved ikke helt hold han er på. Eller? Er det, du kan også godt være at så skal jeg sige om jeg er med ham her eller ham her ofte? Ja, er, er, det sådan, er det Magnus eller Paul eller sådan. Sidder så fire for fire, hvem skal jeg sige om jeg ja. med med? Ja. ja, så, så skal to, så så, så med men med så er det jo mig der lukker, ja. så det er det, det er også, der snakke. Altså, og så det er jo monopolier. Det er også at monopolere. Så vi er meget hurtigt kommet i konflikt. Han er jo Paul han er jo rigtig flot. skal nej, altså hvis jeg var dig så jeg nok hurtigt vælge Paul. så og så går vi videre til næste. Der er sådan rigtig meget, på på hold, der på ja, altså, Paul. nu synes jeg lige, at der altså, lige, det er rimelig meget, der på Det er det. der, er, det er det måske lidt objektivt, men, uh, ja, men det er rimelig meget, der på Paul. Det vil jeg skal lige en finger den det er en el, obvious, ja. Ja, det. Så Du har ikke, du har det er ikke nogen venner, det, er... der mangler at glem, glemme at bruge eller noget? Vi skal lige forsikre dig, er jeg har faktisk engang de der roomies, som sidder og snakker med det. Ej, det er lang story. Vi har masser. De havde ja. sådan ting, hvor de skrev sådan en lille citat inden på deres væg i stuen. Så der jeg flyttede derfra, så skrev jeg sådan... Giv nu børsten en dukker. Ja, ej, ej, ej. God, Godt god citat. Altså, det er vigtigt. Ja. Giv børsten en dukker, fordi det har den brug for, de gang imellem. Du skal ikke tro, den er noget. Så lavede sådan en lille de kajkatur det. Der... De er tvivl, lille nørd. Dit er et nørd. Velkommen til Måns og Monopolet. Vi har Mille med her i dag, en rigtig sød musemor. Det er musemor. Hun er faktisk... hun er, øh, det er hende, der har... Øh, ej, det vil jeg næsten ikke sige. Hun står bag en meget fræk stemme. Og det er nok sagt. Nej, nu må du ikke det for alle vores lyttere. Præcis. Præcis. Det Udover det, så har det vi det. Magnus med. Hej, vi har... Øh, Velkommen til podcasten. Det er Anders her. Yes, og vi Yes, det er Ostenfår. Alle sammen, så vi sniger det sammen med. Yes, yes. Og vi har Mille. Hun har et et lille issue. Stort issue. Stort issue. Og hvad hvad bunder det i, Mille? Kom, læg læg det ud. Jamen det skal du lige sidste. Det blev optaget live fra Åren. Så det lag måske skel lidt. Fra Åren, yes. Yes. Uh, Musemor live her fra i Aarhus. En... Jamen jeg har det lille problem, at jeg er træt af mine veninder, de gider med i byen, og jeg er super klar på at skulle med i byen. Forståeligt, Forståeligt. Ja. Forståeligt. dårlig stil. Dårlig stil. Dårlig. Ja, men jeg sidder her med fire flotte fyre, og der er ingen friske. piger flotte friske fyre, ja. Friske, meget friske Kun én med kæreste, vel og mærket. <laughs> ja, én med kæreste. Hvor er han? Jeg har okay, ikke en. set nogen af dem. Okay, okay, okay, okay. Fire single fyre. utskyld. <laughs> ja, og Emilie mus og mor, hun er træt af, at... Jamen, jeg er træt af, at jeg sidder her helt alene. Jeg har uh, sagt, det er skørt, der er ikke. Og du har simpelthen... Mille, du, altså, dit problem, det er... Altså, du er, du er på vej i byen, men uh, dine veninder er aldrig sådan... Altså, de vil altid med på forfesten, men de vil aldrig... Så lukker vi. Nej, så lukker vi. Nej, nej, nej, nej, nej, vi er nødt til at blive ved. Det kommer endnu en det endnu en hele. Ødelægget det hele. Det er en Det er vi Så er det Så er det Så er det jeg er rigtig hæs. Så er der en musområ-konference. Det er altid så ikke Det bliver altså ikke ryger. Det er ja, falen, jeg, jeg har et sært tema Så jeg som ja, LOC bare bedre. Hvor kommer I fra? af England? Kan vi shopper, Lige, øh, shopper, kan kan du sige det? Skulder, skulder ud til til jeg vil bare gerne sige skud ud til Asien. <laughs> skud ud til Paulus. Ja, skud til mig. Men nu kan vi også holde ud til Det er også vigtigt at holde lokalt. Det skal Skudte til både de hårde linser. Skudte til både de hårde linser. Skudte til struer. Skudte til struer. Du har konkurrence. Du skal tage dig op der. Er hun nået på mange smager til konkurrence? Jamen jeg kan til... jeg kan slet ikke være med længere der. Hvordan får du Prøv lige at sig, øh, sige, skud til struer. Skud til struer. Nej, nej, nej, nej, det er det. Det er det er, det er, det er, det er hende Hun er øh, en af vores gode kammeraters øh, veninder. Nej, øh, kærestes. Og så er vi lige til forfærdssystem. Til i dag. Så derfor tror jeg, at de lige var med her. Jeg elsker det der, at du bare sådan, stikker fingeren helt op i hoved og siger, at hende er asian. Men hun er jo... Jo, er faktisk, ja. faktisk. Man ser meget sødt. Yes, ja, mega Faktisk. Ja. Men det går ikke helt. Hun er meget kønt Det bliver jeg stikker glad for at høre. Jeg kan nok klippe det med, at du er uh, lige, vi har noget er for Skal vi have det sidste Ja, luk af. Hvornår Vi lukker nu. Vi nu. jeg vil gerne have det Skal vi det Tak for aftenen. Nej, vi renser her, Ja, Det er sgu ikke alle, der er ligeglade for, at øh, vi dribler ind forbi øh, deres øh, café. Nej, det var sgu ikke. Okay, der var fællet. ikke mere taletid til Monster Monopoly, Jeg desværre. Man smager meget lort, når man er stiv. Hver. Ja, det gør man. Altså, det gør man. Ja. Men altså, det skulle godt være, at vi skulle have en live-udsendelse dernede fra sådan en på Facebook. Alle de der tosser, de laver noget af. Ja, det det. <laughs> Men... Øh, men ja, og jeg synes egentlig også godt, det kan være nogle af de, de sidste ord fra øh, den her uges podcast. Ja, så lukker vi ind. Nu er det oplevet lang langt. Ja. Det er også blevet langt igen igen. Men det er jo så hyggeligt at sidde og snakke med dig, det. Ja, så hyggeligt. Og Men vi øh, fortsætter jo bagefter også. <laughs> ja, det gør det. Og øh, vi har også skrevet her på, at vi skal snakke om sporten. Men det gider Og holdet. Vi kan starte med at sige, at Kevin Magnussen kører stadigvæk forfærdeligt dårligt ja, øh, Formel 1. Det er ikke noget at skulle ud til tage okay. kæve Overhovedet ikke. Og øh... Vi gider ikke snakke om holdet. Nej, vi gider ikke snakke om at godt. Det går alt for godt for Steven til, at vi ikke snakke om holdet. Ja. Og Steven, jeg, jeg, jeg gider ikke at sidde nu her og fortælle om alt muligt lort. Bare for at Steven han kan sidde med en 5 cm stort drenge derhjemme på Aarhuset. Og lige på på fortælle, Aarhus. Sofie. Nej. Ja, nu snakker de om mig igen. Ja, Der snakker om mig igen. Hey, hey, æh, hey, Sofie, Sofie, kom og til det her. De snakker om mig igen. Hold yes. Til. Nice. <laughs> ja. Tester Tak til. Ja, skud til Sofia, der lige eh <laughs> øh, der lige kommer afbød os midt i ponten der. Ja. Snakker om Steven's hold. Ja, godt køb, mand. Det er fedt med jorden Steven. Sådan. Du opdrager den godt. Ja, det har du. Men øh, men ja, vi er på den aller sidste øh, landevej. En det er den aller sidste øh, stykke landevej inden vi rammer at øh, jeg ginker i husnummer. 76.00. 76.00. Mm, skudhold. <laughs> I hvert fald. To gange skudhold. Skal vi, øh, skal vi sige pænt tak for den her gang? Tak for i dag, Lange. Og det er dejligt, at I lytter med. Vi er så glade for at jer, der lytter med. Mm, og fuck Rasmus. <laughs> fuck det, ord ja. Hvis I ser ham, så spændt ben fra ham. Ja.